הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה לחודש אדר, ואת יום חמישה עשר בו, בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפח להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים.